Sí, teño a mía cuarta novela que, que sacarei a, bueno, xa está, estou esperando os primeiros exemplares que cheguen uh -huh. e teño xa, eh, digamos reservada unha sala na biblioteca Francescandel pro día 10, que é martes uh -huh. a 6h30 e, e farei a presentación uh -huh. eh, aposta, digamos de largo desta de, de nova novela, a ver que tal que tal a cuida ten entre, entre os lectores. A presentación dunha novelinha que ten un título especial, non? Pois sí, titulase Sara, lejana e sola. Sara, lejana e sola. Ten algo que ver de, de, de algún tipo de biografía? un o... Non, pero a historia de Sara... é un... Hai unha cousa que coñecías, eh, quizáis? Non, non a coñecín, é eh, ficción, é ficción ah, vale, totalmente. Vale, vale. Pero... Eh,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 Sí. Unha vida é un pouco tal, non? E, bueno, iso foi a, a raíz de que, que unha vez que estando por Madrid, pois pues sempre que tiña que vir a Barcelona, mm. pois pues, eh, me recorrí bueno, antes cuyo billeto mellor de cara a 7 e ter tempo para por si acaso me fatía me... sí, tarde e me dedicaba a recorrer un pouco os alrededores e entonces aí li unha cuesta que creo que chaba un cuesta de mollano mm queda o retiro e alíte en libros y de segunda mano, de primeira, tal e li cumpren unha biografía de Paul Bowles, matrimonio Bowles e Jane Bowles. E, e bueno, a raíz da, da biografía, pois interesoume o que sucedía elí, que uh -huh. que sucedeu aquel tempo en Tánger, eh, co, que que foi o que chamou a que foran tantos escritores, artistas, bohemios, millonarios, gente de da farándula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 É unha lástima que se perda, non? Sí, sí, que claro. podía utilizar todo ese conhecemento que teño para, como ah. decorado para unha novela E aí sai esta novela es? eh, E te... esta novela está escrita en castelán ou en galego? Sí bueno, eu escribo en castelán porque, claro é o meu público aquí o xente que máis resto sí. eh, pues, pues, me gustaría Sar... me escribir en galego pero teño que escribir en castelán Sara, volvo a repetir yo a título Sara, para... lejana y sola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 Sala ou biblioteca tamén, non? É biblioteca, ah, pero ten, biblioteca, ten salas de, de exposición de, para, para presentación de novelas E todo eso uh -huh. uh -huh. Bueno, pois, xa sabes Acabamos de dicir, xelo a Fede Nosotros somos talismán para as persoas que interpretamos ah, Por lo tanto, pues. vais a tener Mas ter sorte a... tens, que, tens que levar unha pluma ou un, un bolígrafo ben cheo Que se Seguro. terás que, terás que, bueno, que Asinar moitas que... Si, sí, esto poco a pouco a pouco Irén facendo unha presentación máis E, bueno, sempre Por tanto, o traballo. O traballo o que leva e unha vez que está feito... Para a próxima, pues, para a próxima tra, traila que presentas aquí. Como se dice de normal, é como soltar un barquiño na auga, non? É esperar que os ventos lle sean propicios. Pero o traballo é facer o barco e soltar o normal. É, exactamente. Sí. Eh, resulta que, mm, polo, polo, general, polo general, o que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 Eh, sí, hombre, claro, sempre hai xente que se pergunta, sempre que se informa, pero bueno, como nos movemos sempre entre escritores, xente que coñecemos así, claro. eh, pois pues, bueno, cada un sabemos que temos tamén os nosos formas ou sí. os nosos secretos e bueno, claro. Pero si, sí, lectores, sempre hai xente que, que si sí, que se pregunta. Tamán hai xente que que te veía un poco a veces con medo e respeto, non? Sí, sí. Porque <risas> sabes que lero a preguntas a acordado, é que un pouco acobardado é que eu non sei indicir e, bueno... Sí. Eh, pa, pa, a ti pasan xa igual que nos eh, pasanos. A mí me pasan outros actores, non? O descoñecemento fai que, que a veces a xente se, eh, se, se corte hora de, de, opi de opinar ou de cito ou de perguntar eh, xa cualquier cousa. Exactamente. Sí. ¿Sí? Que a veces querenxe preguntar unha ou cousa pero sí. como, como está en tal sitio ou sí, como cae esto... o mellor ou que hai unha distancia que non saben se se pode salvar. Sí. Sí, uh -huh. sí. O no, eh, interesante, quizás, tamén para o pro, pro, pro propio autor é eh, comprobar que a lectura foi agradable preguntar xe cousas que teñen que ver co a propia novela, non? É claro, eh, eh. como que con, con ta, sei, contas sí, con respecto... É sí, xa sí, satisfacción tamén, non? Ou ¿no? hai cousas que non entenderon ou unha cousa que interpretaron dunha eh, forma, xe, xe, xe Cando unha escribe unha novela e eh, despois pensa que pon cousas que están claras ou que as das mm -hmm. unha liña e cada lector interpreta unha cousa, cada un lei unha cousa. Por iso, a satisfacción a que se fixen unhas cousas, sí, sí. e tú nin sequera te fixaxe eh, por, por eso digo que a satisfacción do, do escritor é eso, comprobar que o lector eh. Eh, ten unha visión ou ten unha forma e eh, eso axuda tamén a cre a que o propio escritor diga o creador diga, "Holín, pois vexo be, que hai outras visións con respecto a miña lectura ou miña escritura." Eh, sí. So, sobre todo que falle que cuando tú escribes a primeira sempre estar moi pendiente deo y despois te vas dando conta que, que lectores hai tantos como como o sea, tantos tantos como persoas quer decir claro. que, que o libro é tantos como lectores hai e claro, claro, claro. efectivamente o que o que tú na primeira novela sobre todo esperabas unha resposta de unha maneira uh -huh. pois pues, por eh, depois te vas quitando ese de eso dices bueno claro, claro. escribilo e despois cada un que interprete e sí, que interprete un que que, queira ou que, que queira, ¿no? Mm. eh y a mí se aí estado encanto, eu cando leo novelas tamén Leo, eh, vecho unha cousa que outro comento mell eh. con outros e intercambiamos información sobre unha novela e cada un interpretamos a unha cousa. Claro. Bueno, que, como dixemos antes o noso traballo de, lectura, de, de, de, de charla, de, de comunicación, pois <risas> pues vai adoviado con música. E entonces o que queremos é poñer música. Vamos a poñer un bocadiño de música que ten preparado o noso técnico e de seguida continuamos. Vamos Unha alá. <risa> xe marine de teira Legos Novax con Armando Fernández y Julio Cougil